أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فذو الحذق معط للحروف حقوقها اِذَا رَتَّلْتَ الْقُرْآنَ أَوْ كُنْتَ ذَا حَدْرٍ وَتَرْتِيلُنَ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ لِلَّذِينَ وَتَرْتِيلُنَ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ لِلَّذِينَ أُمِرْنَا بِهِ من مكسنا فيه ومهما حذرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسرين ديزينا مراتب دقراءت در تذكر كي او داغي متعلق خبرا كي دي فرمائي وَيْفَذُ الْحِزْقِ مُعْطِلُّ الْحُرُوفِ صاحب د اتقان چې څوک قران کریم صحیح ویلی شي د حفظ معنا درته پرون تیر شو فذ الحذق خاوند د مهارت او د اتقان معط لل حروف وركون حقوق کذ حروف له حقوقه حقوق د دې حروفه چاکه چې محارت وی ده هر حرف تقبل حق ورکی که غٹ وی نو غٹ کبارک وی نو بارک اذا ردت لالقرآن کلچ ده لولی قرآن کریم په ارام ارام سره ترتیل وی ارام ارام لستوتا نقواعد و موافق او کان ذا حدر یا قران کریم په حدر سره وای اے ماهر قاری چې قرآن لګزرزر وای او کورووي وای د پوره حق ور کوي هر حرف ته او چې چا علم د تجوید نه کړي ماهر نه نو کوروي وای او کزري وای غلطي وای تاسو څوبه کتلی ډیرو زوینو کې وای یا رضا خلا می زر زرادت ته غورو بیا غلطی کوم یا فریندی او پتا دی غورو و ام غلطی کوم نو غزر زر بیا څنګه وي قاعده لا و دا څوک چوي ضرور و ام غلطی کوم د دې معنی داد چیز قران غره سم ویلې شمو نه زر زر کې غلطی نو ځی کنه چاته پته نه لایي نو قرورو کې خپله غلطه کې چې دلته غلطي وکاري قرات کې قرورو کین نو غلطي نه کوم زړه زړه ده ته ها ها ای کې بیان استول نورستم پاسي ها وترتیل او ترتیل سره قران لستل دا افضل دي و او ترتیل نن او په ترتیل سره لستل زمونګه قرانه کریم لرا افضل او افضل, أفضل ترتیل خو پی جنای کنه تاسو ته تیر دي مراتب د قراءت ترتیل له حذر او تدویر ده ترتیل دي ته چورو ورو ورو او الله سَبْعَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ذَلِشې ویلې کې ګټورتې ووې دا افضل دی لپاره چې موږ امرنا به دا وځي ممتا امر پس شوي الله تر طرف نه حکم پس شوي ورتل القرانه ترتيلا من مكثنا فيه چې موږ په وختي رو بده کې والفکر او فکر بکه نو وخت به تیر او فکر بکه نو دال کی چې رو قران اوستا قراءت عاصم ته تررسید لم ترتیل سره دي عاصم سے بس اکول. اقبالا طالبان بترتيل سره لستو نورو القران و مهما حضرنا درسنا فمرخص او كمچرط حضرو كزرزر ويو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار مہر والفلك التي تجري في البحر لتسوي لتتحدر وي فمرخص للمبتدئ اجازه تمشتا تدی اجازه کړه شوه د مبتدی لانا فیه مبتی اجازه کړه شوه په دیکی اذ دین العباد الی اليسر زکه دین د بندگانو اسان دی الله دین د بندگانو آسان را لے گلے حسان دا مانا دا غلط قرآن وے چی تاتا زکوی راجت جیم تک کاتور که مانا دا تاسوا سکران کرے آسان دین را لے دا ایدہ آسان لے جاتا چی پکمہ تری کھوی حضرنا درسانا او ککا چرت مونگا اعادروکو درسنا قراءتنا در قراءت زمونگا معناه بانه اول خو مراتب در قراءت دا سو ویلی دي یکمه خبره چې زپدي کتاب کې تفصیل کوم د ټولي تیری د مون قائدات ختمه شي کنه او تجوید څه شي مکمل ختم شي بیا په کسنه نو خدا اوس تذکر وکنه کوم یو خبره مخکې کړی دوباره کوو نه تاسو بیا د شي بل کتاب کې کو بیا ودر ته یا دیش اختلاف ده د علماو په مذاهبو د قرائت د قران لا پدې کې مذاهب دي د علماي قرائو چې مراتب د تلاوت څومره دي اول مذهب دا دي چې درې مراتب دي ترتیل تدویر حضر توصیفی نه دی تدویر په منځ کې دی نه علامه سمنودی سب ذکر کړي حضر و ترتیل و تدویر ترا جمیعها مراتب لمن قرآ علامہ عثمان مراد سے پسل الشافی کی ذکر گریدر ترا روان دی ویو جوید القرآن بالترتیلی والحضر والتدویر خلیلی ایز ما مرگریہ خلیل مرگری تاوی ویدائی زکا کنا دوی مذهب داوی چې سلور مراتب دي د تلاوت درې دغدي اصل وره به تحقیق دي تحقیق خو ګوره اوس به چې ترتیل او تحقیق کې څه فرق ته نو دا مخ تیر شوی ترتیل دي ته وایي چې ورور قران ځانته او تحقیق دي ته وایي چې ورور قران وې او چاته تعلیم کې چا ته ټکي خې ته تعلیم او تعلم په سلسله کې سي اريتا تحقيقه نامذهيبه شوور ده درې مذهب داتې مراتب پنځدي سلوور دغه پنځم په څ چارسته زمزمہ پټ قران ويل ورو دوايو نو عدد حدا لحدري او قسم دې اے ځان سره لوستل قرانه كريم سلور مذهب دا ده چې مراتب دريده تدوير حدر او تحقيق نكاللام جزري سيبوي إمام المحققين ومجويدين ناغ كتاب طيبة النشر في القراءة العشر ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحول العربي مرتلا مجودا بالعربي سہیشو او دای ویل دی فأن نشر فقرأت العشر کې ویو ترتیل ليس له مرتبه خاصه ترتیل د پاره خاص مرتبه نشته خو ولکنه مع المراتب الثلاثه السابقه دا موږ کې چې کوم دری مرتبه دي نو بده کې تحقیق مردن دا ترتیل سہیشو فا دیکھئی راجیح مذہب کمی او دے نو علماء کراموی دیب ملجزری سے بدا مذہب ہوئی خده تحقیق او حضر او تدویر او ترتیل تحقیق کرالو اے بلکہ اے دلتاوورا دیدریو دلتا والو کې ترتیل راځي اے ترتیل پدری واړو کې را دي چې قواعد او خیالو ساتل شي ورتل القرانه ترتیلا قران ف ارا مرام اوللا لاحظ هر مرام مرام ده کنه هه مثلا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لين د روب سن شدیدا ملذ ارام نه کوئی گئی پینا پمانه نه تدویر أد... أد... <تصفيق> نو دی ته ترتیل وئی حضرتم ترتیل وئی تدویر تم ترتیل وئی تحقیق تم ترتیل وئی چې قواعد موافق وین ترتیل صحیح ده <ويس> <تصفيق> يو! خبر خد هذا حدي رضي الله عنه ترتيل ستاوي روروتا نا نا تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ومعرفة الوقوف, الوقوف, الوقوف نوشي تجويد سرويه ووقفنا فيجا لنو حضرم ترتيل فوهي قينام فوهي قينام او الله رضي العزة ذكرك لي وردت لي نو کدا ترتیل زان لی او شایوه نو بیا با محققق او حادر او مدوور سوک چتا تحقیق گئی یا تدویر گئی یا حدر گئی به بیا ترتیل لنو ترتیل بکی بدا نوی نو بیا خودتا اغا حکم شامل نو چه اللہ وی وردتینا القرآن ترتیل فخبر بانے پوئی گئی کانا پوئی دا رنگی او سڑے پارا یاد ہے اے تا توزوام شا باپاو بایا دے گینٹا کی با در ناورو تو تبوی جرا شد ترتیل افزاد لے وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ تو جایت پورا که در باب راپا سا توس با دیبا نا تب ذر ذر عم ترتل القرآن ترے صحیح وے سہی وے سدیوے جن طالبان تو جان سرم صحیح نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حاسبين دنترتيل ولی یو سره بل <سؤال> څی پاريزان درته تلاوت در درته بقیتاو دا خو قران مخالف شو نو خبره ده چې ترتیل دي ټول ته امر په آیات کې د وجوب د واجب چې ورته تاسو کوی چې مستحب ده مباحته هه ورتل قران ترتیلا د ست پاره ده نتیجه د وجوب د فارشو نو بیا که چې کم ده حذر باندې حرام شول تحقيق باندې حرام شول تدویر باندې حرام شول نو معلومه شوه چې مراتب د قراءت دری دی یو حذر ده بل تدویر ده او بل تحقیق ده او دا ټول چې په صحیح طریقې سره نو شینو ترتیب ده پویګا کنه پویګا کنه ا چې په 90 نمبر باندې په امتحان کې پاس کې دي نه کدا چې 92 ديام پاس ته او کدا چې 82 ديام پاس ته الا سل اه پاس دي ګانه فرق کوشته کنه سوله نمبر ولا وسکه ابا پرګرام کوي ا ته وي ګني وځي نمبر ورکاو ابا پرګرام کوي مرګولو څوک چې پيل شي هغه سزا خوري او او کوم چې متوسطتين دي نیمه لمبره لکه مثلا راغلي دي کنه گزاري والا طيبو عالم خو یو پروگرام به هم کوي پاتې کېدل له يوم حال مراتب او خفر کی کنه ندري والا تر تیل ده افضل پکې کمیو ده تا به تحقيق ده رورو وین سر ندی وځينا چا چې پکی دا زمزمہ ذکر کړ کړي دامخه خبره خود به وسړې و چې زمونږ دا پکې څه وایو اے مسکې الله اکبر نمازګر مسکې الحمدلله رب او ته تجوید سره یې سره زمزمہ دا زمزمہ زمسوج گر و حدا جزه مازروز بیرد. ‫عای این تبتالی چه وی پشتش مزین تو準備 پخش جوید را گست strong and share WITHol on Thayani. ‫وستر جید برصندهای احترام نامshots накرچ کاری، در corps The Lord. ‫ای در تمجال من جب حدایتに leadership. ‫ون خدا60 حدایت Magazine percent of علامہ مرادی سے وہی وہ زمزمہ تو ہی النفس خاصتاں جان سرائے صحیح ہوا ہے کہ نہ بوائی ددی اہتمام بکوی کنا اے مزدور رب العالمین الرحمن الرحیم ھادیک یوم الدین گرج ذرہ تے جیت دا ولاته سوچ په ورځو په چا چا را دوا لست چت کوي دا غوړه ته روغ انده لاسو وستو ها تاریخ په دې صدر کې دا نه ستنه چرګه جپاګو نه استای نو دی وای ک چرته زر لاسو چت کبه نو غټول ګرمایش پز شي مونږ لزال ګرم کو دی وای لاسو رو دي طرف نه راو باسه چا داب کار کی ها ها ندا خدای په پټی شاوې چې خلک څه شوې فدیکبل ترتیل کې دام راشي خان دام پکې شو ها کما یو مرتبه افضل د اوس نو دESO وایي ترتیلنا القران افضل عمر نابي مکن ناظم څه کوم د پدی شیر کې سوکل پای افзал تر تین ااو دا مذهب جمهورو ده او دام سیدا شیرور و تلاوت تاگیب آنی منت دراد دلائل زگر کلو <تصال> جیرور و تلاوت <تصال> سشیده اغب احتر ده بس ترتیل <تصال> نموراد <تصال> ده جیرور و تلاوت <تصال> <تصال> خدا نه دا نه چې د نیو سره وي ترتیل افضل ده نو حاضر پکې څه شي حاضر افضل نه اول خو موږ دا و چې دا ټول په ترتیل کې داخل وګ سوک ترتیل ځان ته جدا ذکر کای نبيارو تلاوت افضل ده په نسبت د زرزر نو دې زکه وي او مهمه حاضرنا درسنا فمرخص لنا فيه اذ دین العباد لنيسر قالتي ضرورت ته حذر کې کومنسکي یا ازان سره اړه یا حفظ کې نو پتا باندې صحره جنستا زر زر وایا کچھ قواعد او خیال په کې ساتي هذې وجنه ده شارحين لكلي اعلم اخي قارئ القران انه لا يجوز قراءه القران بدون تجوید حتى ولو كنت تراجع ها اگر که مراجعه کې ازان سره اړه و راجع ورد کل یومی او تحفظ حفظ ها نتبخ ها مخاسه ک تبخ ها مخاده سام د دې وجنا د قرائو په دې باندې اجماع ده ځان تلاوت کینو اوبم صحیح ک څګه ځان د خلکو <سؤال> په مخ کې لګ کې موسکی غو په ځای یا تاوه چيله دی باباګان پری دی په ځای یا تاوه ها په هر جمعه کې اجي صاحب نه باندې څوکي هغه نه به تدوا یا تاوه یا تاوه نور هر سره تکړای <سؤال> په موسکی نجی ودریږي هغه کې و تدري سلو <سؤال> را <سؤال> یا <سؤال> تاوه نوتا <سؤال> زان سراستاسو مسلاً چارنا لگیا ایسو پاری بتا سوڑو لی ای اغا پاو به مسلم راڑو یو خدي سره دی جبی سعیزے که نوتا کی گی نرو روح و روف بل اجر پی در تا میلاوی گی اسیو سڑے پاو یادی امونها مزنمد امد غاد و ازان بیتن در مد آب دارتا دی دلو دلو بس دلو بس دلو بس دلو بس دلو بس دلو بس دلو بس دلو ہہ ہہ کوم کزما دا بارے نته ریاله چورګه دی دیوال یا پاسول کای وال غونځ ته کوال ره غوغه واخو کړه نو ربي پاس ہہ ہہ نو بیا څه شي دی دی دا بارے اوره ویادې نو بیاخه خبر نه لږ اګه الله دا رضا مقصد دې مزات راځ تر ما فودا نزه غودا هم سم وای کړه ته په دې باندې خیر دننه ترا یو کاہ ټول <تور> دا ماته نه ته دروځت صحیح طریقے سره اڑوې ها موسکی بم صحیح وایي موسکی بم کی بم دا ته ګوره د موس حلاوت په تاسو ته مخه تراشی وس ورتا ناظم سیب طلبه کرام ته جولای غوړای څه کوي چې دې جولای له غوړې د دې زکار څه کوي پرپاسې سوای ا الا فاحفظه وصفی لكم مختصرته لیدری به ملم یکم یقم منکو یدری طالبانو صاحبانو توی اے طالبانو یاد کئ زمادہ کتابو دا قصیدہ پدی کې مترت احکامات د تلاوت راځه مکړی دی علا خبردار حرف تنبیح دے حرف استفتاح ورطوی عربی کے یاد کئی وصفی لکم دا قصید زما تاسود پارا دا احکامات چې در دا, دا, دا, دا غیر سی فتون بیان کری دی تاسود پارا ما ارا اختصرته چې ما مختصر کړی دی سم کړی دی لیدري به د پارا چې پوشې پدی باندې ما نه غسوت لم یکم منکم يدري چې غن پويګي کم سره چې دماغ کنا ناپوهه ده هغه د زما منظومه یاد کی نوې پوي به شي په سبا شي په علم به ور ته حاصل شي علم په تعلوم سره زده کېږ خ په لووب سره ده کې ل شپې به شومي ده کې غولما او سره به ک سفرونه بهکې تن لې به تکه تازهوټول او می و ماهنا نژید نهژ دوه مغړ لامانو لکه بزاره لوجن شاعر وي ومن لم يزقى ظل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته د ډیر او نو غواره باندې نو کومه علم یو ډیر قیمتي سرمایه ده ها کومه چا سره یو بیا د قران علم ها په دنیا علم د جثارینو پینځي غون له رسولي ها نو چې دین علم در سره د قران وسمره له یمارتبه بدی والله او سره د مورو فلارنه عالم نه پیدا والله خرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا <تصف> الله تاسو پیدا کړو پټکینه پیدا ما نه ایو پټکی نور تاسو علم نه ګر علم په تعلم کنه چا سره کینه لکور پری دی ل تکلیف تیر کی نو بیا علم زکی د دیو جنا وې تعلم فلیس المرو یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاهلو علم اذاكا سړې دمور نا عالم نه پیدا کیږي او نه خاوند علم په شان د جاهلي الله وي برابر نه دي ال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وان انك كبير القوم وانك كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفتت له المحافل د کلیم شر د قوم مشر شعلا ور سره نشټانو په محفلونو کې داسې ده کوم عاشو ها اډوڅو کې پس حسابای نه و ان صغیر القوم والعلم عنده کبیر او په قوم کې یو ورو کې معشو د د ډېر لوې مرتابا د او دې لوې کله چې د مسائلو په <ماشون> <entrans> <ماشون> <ماشون> تطوس <تتجاز> <ماشون> بانیشي <ماشون> پای <سؤال> نشي فکري کي وړو کي سړي <سؤال> ور سره ده نو قد اللو لو يخلقو مقابله کوليش صحابو کي بعد صحابو وړو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه او دغه د غټو غټو صحابو سره په مجلسونو کې کیناستو وجسوا چه عالمو پوها ورته الله ور کړيو صحابو بي خفو شیرا دادیولی مجلسونو کې موږ سره کېنی روستو صحابو د په تو لګیدا چې کلا ورته تفسیر د سوره النصر هغه بیان کړو صحابو نه شو چې صورت النصر کې دی سورته مقصد دی چا یو مقصد دی چابل هغه وی هی اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه الله د پیغمبر نه نیټه ذکر ده بل چا دا تفسیر نه کړو صحابه پوه شو جو هو ولد صغیر صغير هو علمه كبير كجوسي ولد ما شوند خو علمي سيحتكان لا کوستو سر ما شوند نو علمه كبير تو ته مقابله کولې ته تا نه د یو څه جوړي ها کپونشت ها علم خوب بمانه که نا ده علم زور بمانه که <سؤال> نو ده بیاسه وی ده وی ما د ده چیاده خوی اسمنا خوی که زمان پا وسکی وی نو ده علم با مستا پا ده زور که داسه اڑو او بس ده با ملاشه وي قارشه با یو کرده بطلی خوی بس نکی کېږي دا نو په پاسه بزان کرده وی ففی شربتن لو کان علمی سقیتوكم کد سکلو پښې کې زمادہ علم و لکه شربت په شربت په شربت ان شاء الله کپه شربت کې زمادہ علم رات لګد او بو پښانوي نو سقیت کوم پتا صبح مې سکوله او بس په ی ورځ کې مې یو جامواله و د تجوید بل بل د فقې واله او د حدیثو په ور بس یو بل جامواله او روان به بيغمه و تاې چرته ک للم اوفیان کوم وال کلل علمه بهذخی نه بهې پټکړ تااسونه دااعلم به ذخري په ذخی قولو سره چې نه در کوم چرته خدا وي داسې نه ده د سکلو ش نه د جګنیتی اوس کې نو طببه پشي عالم شي فقط قته حس اد ق دتن جو اللهی ا خته لقد قلتن و बेशक ما وېلې ده په حسن الادای په تجوید کې په تجوید نوم څه شی تجوید کې قصیدتن دا قصیدا دا کوم چې د مخه تپرتا رجوت الای ما د الله نه امید او تم لرلی دا ایحت بها وزری دا چې ماف کی پدی بانی ګناہوں زما وزر ګناہوں بوجو تو بوجونو توي ولا تذرو وازره وزر, وزر اخرى و ابیاتها 50 بیتن و واحد والسالب توي زلم لو انت شیرندی 51 سو یو 50 و ابیاتها شیرندی قصیده 50 بیتن 50 شیرندی و واحد او یو تر بلکا چې 50 سره یو زیات چې نو سو بشي پر ازم ها ها او غوړه او دګي زموږ په او کس دغه بچي لاسم پاس کړو که په اړه دمه پاس کړو هغه وی چاول سره وای سې چاول په داسار څه سکي؟ پتا د تېمونو مله معلوم دي ها؟ نا سپین پن ژورو تنظم بيتا بعد بيت على الاثري نظم خو پیځه نه کوي پلان نظم وايي نظم ستو ویل کی نظم اصل کې انتظام تو ویل کیږي په مانا د دې چې لکه یو تار کې د مړی او پیرلې <سؤال> ها <آه. سؤال> یو پسې بله توراس بينا توراس تورا ترتیب سره ها <سؤال> دې تنا نو دا او یو نظم ده نظم تنظم بيتن ترتیب سره کې شي یو شیر بعد بيتن پس دبل بل شعر نا على الاثري یو بل پسې اثر فينال اثارهم مقصدون ها دا یو پسې بیا بل وبالله توفیقی واجری علیہ فی اقامتنا ابیاتا اعراب الزهری او په الله باندې توفیقی زم ما توفیق ده مطلب الله دې توفیق را کی چیز به دا کتاب الیکم ویلیکلو الله توفیق ورکړو الله دې تقبل کی واجری علیہ او طالب تویتانم سن غوالم ها آن آن اروستاس په خپل ورو دین مونږ به خرو کپوله شګنه مونږ سوالونه وا او اجر زما پچا دے په الله ور دغه قسم ور ځا 900 دقیقہ بعد استادن د سواله دتی د سوال دتی دامن په خپل استرګو کتل طالب له توڅه ته تمکه ته چکرو ترتیب ترتیب باندې طالب غلیم سره بنده څو روپۍ لروري هغه د ټوکوړو په بیا په کليونو سوال کوي کول نه طالب تر چې بيڅه یو څه ما علم کو دو چا په نصیف کوي د غریبانا نو چې دا علم دا میراث د انبيانو دی او انبياسو غریبانا نو طالبان زکه غریبانا نه ها کچوګ ډیرم کوړنه مالدار شینو چې د علم شروع کې دلب یا نه ورکې بلار مېدا چنده ودا چنده ځل ته بیا راځي به مونږه سوالونه کوي روس تو الله بیا سوکي تدې تکلیف بس آسان تیارا ولي او خدا یو قسم امتحان امې دکنه مو چې پدې کې پیسې ورته پوینه چا چې پیسې پکاره وینځرب کیناسته بدوره رشوه دلته نو د طالبانو ژوندګي د ټولو نه خولي په ټولو نه مزيداره تاسو له چپ چاله پته چې گراني رااله په مانو اغرانيستا کګراري وې دا به ډوره خوراک کوله دا وخت چې دی وکو گرانه یې سره ودانو رمزيات کو پته درسته دا د الله فضل وي وینه شو نو چې سمره ور پسه ګرځي دمر به حسابونه کې او چې سمره دي ځان غافل <سؤال> کړی د دنیا له دمر برازیه کړی و تاسو چې په دنیا کې ورېدی نه چیلکا د لوګینه یو مرد شو الله د هر چا د ریزه قواد او چې سمره اوسه گرانیګي دور وته الله داغینه دوبنه درکې موداله په لښو دی ور ډېرکان ور اړ پرې وته د مړي د لا څېرې مله شوې خو دا څه خبروش و پته لګیل کې کول ډېرې خرابې وته وبالله توفیقی و اجر علی اجر میں بچا دے الله دے فی اقامتنا ابیات اعرابه پکایم لزمون گا او پلکل زمون گا ابیات اعرابه زہری پلکل اغ شيرون ل رقم جمو پدی کې لیکلي دي ابيات اعرابه اصل کې اعراب ستو ویلې کېني په لغت کې د اعراب لسمانې دي اللهم نحوي دورسونو پوي بشي ده اه, آه. لاعراب في جال 10 من المعاني قد حقاها المهر <صيرا> اعرب عمّا فِي الْحِجَاءَ بَانَهُ وَالشَّيْءَ اَعْرَبَ فُلَانٌ زَانَهُ وَاعْرَبَ الْإِلَاهُ شَيْءًا زَيَّنَهُ الى آخِرِهِ دلتا دا اعراب مانا سذا شیرون دا اعراب دا دی کتاب الزُّهُرِ سیاه پشاند سشیدی پشاند گلابون دی الزُّهْرَ و زَحَر نتم پورا دے ان شاء الله بيان و اقامه حدود القرآن وحروفه ب بیاوی وصل الله تعالی علیه